Ліна Костенко, Маруся Чурай, історичний роман у віршах Розділ перший, якби знайшлась неопалима книга У 1658 році Полтава згоріла дощенту, у полум'ї зникли усі міські книги, де були записи судових справ тому не дійшло до нас жодних свідчень про справу Марусі Чурай А якби знайшлася, то ми б прочитали, що перед судом в особі полковника Мартина Пушкаря та Війта Семена Горбаня Стала на підсудній лаві Маруся Чурай Стара вдова Бобренчиха обвинувачувала дівчину, що та отруїла її сина Григорія коли суддя спитав Марусю, коли, чого і для якої причини таке незбожне діло учинила, дівчина мовчала, стояла якось каменю тесана. Але громада заговорила, що вона свій злочин визнала прилюдно, бо як до гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його варила і як уранці гриця отруїла, Вона ж співала, наче голосила, на себе кари Божої просила». Свідком була Параска димиха яка бачила, що вранці Грицько вертався додому, наче на підпитку. Сказав, що чарку випив там одних людей, чогось так біля серця заварило. Жінка дивувалася, що Гриця в таких походах куля обминула, не подолала вражеська рука, щоб де аж дома дівка підманула, струїла геть такого козака». Це могла зробити тільки Маруся, бо кому він ще так знівичив життя? Сімнадцять свідків Бобренших і сказали, що Маруся – відьма, що у Полтаві гіршої нема, що всі це знають, і по ній це видно, і що вона ж співала і сама, котра дівчина чорні брови має, то та дівчина усі чари знає. Суддя підсумував, що Григорій Бобренко – Чотири годи, бувши у походах, ні в чим жодної не мав. Був на пиляві на жовтих водах, і скрізь, де полк Полтавський воював. Повернувшись додому, він посватав багачку Галю Вишняківну, а Маруся, яка його давно і вірно любила, отруїла хлопця з ревнощів. Галя Вишняківна підтвердила, що скоро мала вийти за Гриця, але він ходив до тої чарівниці, вона у нього розум відіймила, вона ж дурна чогось була топилась. Хоч Гриць сам казав, що вже її забуде, у домі в нас він був уже як свій, у це у восень мали ми побратись, помщаючись пропала ж і сама, вже тато наш і на весілля втратились». А Гриць умер. Маруся не мала чого відповісти на ці зухвалі слова Галі, а за нею втрутилась Бубренчиха: Я знаю все, так наче там була. В ту ніч вона сама його до себе розпутниця обманом затягла, Яка стоїть, немов свята та Божа, Ото -от така вже вдача потайна, Бо на обличчя з янголами схожа, Але в душі то чистий сатана. Не розбираючи деталей суду, Бо в цих справах поруч правда і брехня, Суддя сказав, що чи це була отрута, чи дання, а у кожнім разі це було убивство. Пушкар же сказав, що з Гриця добрий був лайдак. Не хто ж, а він звів дівчину з пуття, і то була любов, а не розпуста. Семен Капканчик, найкращий приятель Грицька, казав, «Чужа душа, то кажуть, темний ліс». Ось тут і суд на тому зупинився, що знали ж усі. І Галя не глуха, що сватав ту, а в тої опинився. А хто із нас, як кажуть, без гріха? Смалив до двох, той попалив халяви. Тоді мати Чураїха відповіла, «Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу, не кожна, ой, не кожна. Чужа душа» то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. І попросила не ображати її доньку брудними словами, як багном. Викликався до слова шебелист яким і сказав, що гриць чураїсі був як рідний син. Вона ж свою дитину годувала та вже й сусідську бавила чужу, бо Бренчиха ж тим часом воювала за курку, за тилицю, за межу. Росли діти вкупі, Виросли й покохали одне одного, а коли Гриць пішов у похід, Маруся так його чекала, такі літа одна перебула, нікому ні руки не шлюбувала, ані на кого й оком не вела. Грицько ж від того кидавсь берега до того, любив достаток і любив пісні. Це, як скажімо, вірувати в Бога і продавати душу в сатані». Раптом до полковника Пушкаря прибув посланець Іван Іскра з листом із Січі, де сказано, що потрібно збирати полк на допомогу Богдану Хмельницькому у боротьбі з Потоцьким. Тому, коли наступного дня продовжився суд, Маруся відмовилась збирати свідків, які б могли її виправдати. Ящиха Балаклійська Кошова сама свідчила «Буває всяко, доля не черінь». Любов – це люди діло неосудне, але полковник Пушкар визнав провину у Труйниці. Людській Людський душі цей злочин осоружний, невиправдання навіть і любов. І хто ж убив хорунжого – дівчина, а як по ньому тужить, як вдова? Дівчину було засуджено до страти, але в який спосіб – спитали в полкового обозного Івана Іскри – який промовив «Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа, коли в похід виходила Батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші». Муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. Людей такого рідкісного дару хоч трохи люди треба берегти. Суд знав, що Іван кохав Марусю, тому не взяв до уваги його слів і постановив покарати дівчину на горло, тобто повісити. Розділ другий. Полтавський полк виходить на зорі. Готувалось полтавське військо вирушати в похід, але вже не під Марусині піснім. Розділ третій. СПОВІДЬ Перед смертю Марусі було дано три дні на роздуми в камері, де раніше чекали страти інші злочинці. Я теж убивця, я вбила Гриця. Оце ж зате мені й заплата із кам'яних мурів. Кам'яна я хата На світанку почула дівчина, що грають сурми у похід, дзвонять дзвони на всіх церквах, і душа рвонулась і застряла в гратах. Це вперше вона не проводжає свого гриця в похід, і плаче материнськими слізьми, що так безславно загинув козак. Затужила Маруся. «Це вперше грицю, це вперше грицю, Виходить полк без пісні у похід!» Уночі Маруся згадувала дитинство, Забавки з грицем, Батька, який віддав її До козацької школи на навчання. Він гордий був, Гордієм він і звався. Він лицар був, Дарма що по столи, Стояв на смерть, Ніколи не здавався. Але його стратили ляхи Якось ішов через Полтаву Кобзар Та й заспівав пісню Орлику Чураю Про її батька, який пішов у смерть І повернувся в думі І вже тепер ніхто його не вб'є Пригадала Маруся рідну матір Яка казала так Як не буде, не скигли доню То великий брид Здушили сльози Не виходь на люди Болить душа, не виявляй на вид Батько був дуже і красивий Любив маму Тому й Марусі хотілося такого кохання в житті Але її любов чолом сягала неба А Гриць ходив ногами по землі Гриць не розумів, як можна жити так, як Чураї Чурай то й так Побачив свою долю Ось ти Ось я, тепер нас буде двоє, і у курені з тобою буде солодко мені. Але Гриць хотів спочатку розбагатіти, назбирати грошей для весілля, але прийшовши з походу після поразки під Берестечком, узагалі став грубим, дражливим, мовчазним. Мати намовляла Гриця сватати хазяйську дочку Галю Вишняківну, про що навіть сказала Чураїсі. Вишняк – чоловік багатого роду, розважливий, улесливий. Йому добро саме іде у двір. І сад рясний, і нива хлібодарна. Він який визискувач чи звір. Він просто вміє взяти за півдарма. Вся Україна полум'ям горить. Він і на цьому теж нагріє руки. Галя ж була огрядною дівчиною З пухкими рученятами, білявою косою І зеленими оченятами Глуха до пісні Завжди щось спотворить Ще що, як мовчить нічого Заговорить гостренькі зуби Чисто ховрашок Тяжко пережила Маруся Звістку про наміри гриця Але врешті дійшла думка Що мабуть козакові таку дружину треба Таку м'якеньку й теплу Як перестиглу грушу щоб тільки дивилась в очі і ні про що не питалась У неї надвох глупоти, у нього розум надвох У цьому твердому світі він може ніяк із краю За те, як прийде додому для жінки він цар і бог Маруся простила Гриця й Галю Але якось, ідучи з церкви, побачила їх удвох І почула її сміх Такого й образи дівчина стерпіти не могла, тому вирішила втопитися у греблі, та Іван Іскра витяг її з води. Згадала Маруся самотню стареньку матір, рідну Полтаву, а ще сусідів. Бо Бренчисі усе було не влад, все їй не так, і чоловік, і хата, все щось болить, то груди то живіт, сварила чоловіка на усі лади, не пускала його у військові походи, та й став він уже домашніх хоругов-хорунжим, якось їхав кіньми через річку, та й заснувши, зірвався з мосту в воду. Вдова Бобренчиха було «не вип'є бідна і не з'їсть», уся пішла в роботу і злість, гризла сина «що треба хазяйської невістки», все просить рук, усе кричить хазяїна, і грошей, грошей треба позаріз. Введи у дім дружину собі ладу, тож має бути рибка золота. І хоч Грицько був славний козак, спогад про матір і невинчену жону не дали йому померти у полоні, а тільки у домашньому бою сміливість раптом втратив ти свою». Про Марусю Бобренчиха казала, що пісні у неї то велика туга, а серце в неї горде і трудне. Та й те сказати, що вона співає, сама собі видумує слова. Таких дівок на світі не буває, хіба для цього дівці голова? Все щось для дівки сину височеньку, не вірю, що складала це вона, бо про любов, походи і лабети, на це дівкам не вчеплено кебети. Мати усе намовляла сватати Галю. От з вишняками, як породичаємось, увійдеш в значність між людьми, і буде нам, і буде нашим внукам. Адже багато хлопців полягло, тому тепер твої всі Гальки і всі Маруськи, бо хлопець ти, ні в року, показний. Важко було Грицеві кохати одну, а сватати іншу. Які я муки пережив пекельні, От крику серця, як я не оглух! Уже готувалося весілля, І грицевій досі Галя була не до душі. Особливо, коли якось застав, Як вона співала Марусину пісню «Про нашу греблю, про ці наші верби, Про дні, що душу з печуть, А я збілів, а я, здається, вмерби, Аби хоч раз ще голос твій почуть». В останній день перед стратою до Марусі прийшов священник, щоб дівчина покаялася. Прощення попрохала за те, що дуже грішною була. Одного разу матері збрехала, одній сусідці сіль не віддала. Бог знає все. А батюшці байдуже. Хіба він правду Богу передасть? А правда була в тому, що отруєння Гриця було не помстою, а ліками для Марусі від душевного болю, який не відпускав серце дівчини через шлюб Гриця і Галі. А найстрашніше, що пече як жога, перевертає душу від жалю, невірного, брехливого, чужого, огидного, а я ж його люблю». Щоб якось розрадити себе, пішла якось Маруся на вечорниці Сидить самотня, в мені умерли усі мої пісні Туди ж прийшов і Гриць із Галею Потупив очі і, танцюючи із нею, мов щось топтав і нищив чобітьми Воно було на танець і не схоже, ті корчі мук у синім кунтуші Видно було, що не до танців зараз хлопцеві, болить його душа а через два дні прийшов до Марусі просити пробачення Тут двоє матерів, твоя і Божа Хай нас на шлюб вони благословлять Умовляв зробити перепросений побратись Душа гриця роздвоїлась між коханням до Марусі і намовляннями матері немов живе в мені два чоловіка, і хтось когось в мені не пізнає Жалівся дівчині, що ночами не спить, а в Марусі... «І мука піде у пісні, тобі дано і вірити, і кохати, Нелегко, кажуть, жити на дві хати, А ще не легше, жить на дві душі». Своїми словами Гриць так перевернув душу Марусі, Що вона ледве не пробачила його, Але коли почав говорити, що його кохання схоже на чаклунство, Маруся відмовила хлопцеві, Бо ця зрада все життя стоятиме між ними. Тоді Гриць попросив якогось зілля заглушити біль і забути Марусю. Схопив склянку зі столу, випив зілля та й помер. А потім судили дівчину, шукали їй кару, але найтяжча кара звалася життям. Розділ 4. Гінець до гетьмана. Іван Іскра поїхав до гетьмана Богдана Хмельницького в руки з Полтави. І розказав, що мають стратити доньку славного козака Чурая. Туга оповила гетьманове чоло. Чи думав про Марусині пісні, такі по Україні голосні, Що й сам не раз в поході їх співав і дивував, безмірно дивував, Що от скажи, яка дана їй сила, щоб так співати на такі слова? Потім Хмельницький протягнув посланцеві сувій із наказом. Розділ 5. Страта. На світанку в день страти Марусі було дуже самотньо тяжко. Зібрався люд подивитись на страту чарівниці. Дорога Марусі на шибеницю схожа на шлях на Голгофу. Попереду піп, позаду юрба людей. Лисько Черкес вигукнув із натовпу, що існує звичай, коли ведуть козака на страту Дівчина, яка захоче з ним дружитися, могла врятувати від смерті То може він урятував отак Марусю? Але люди були проти Прийшли на місце страти Марусиній матері, напівживій від горя, не дозволили цього бачити А люди в натовпі шепотілися «Ну от скажіть, людоньки, навіщо такій убивці та така краса?» «Якась вона не схожа на убивць, злочинниця, а так би і зняв би шапку. На смерть іде, а так би й поклонився». Уже підійшла вона до місця страти. Уже кат почав одягати їй на голову мішок. Аж раптом вершник врізався в юрбу. Іван Іскра привіз послання від гетьмана що в цей час воєн занадто багато смертейна в країні, а тому не треба множити їх іще. Гетьман не визнає Марусю винною, адже це була помста, а дівчина має багато чеснот. Її пісні як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот, тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні, про наші битви на папері голо, лише в піснях вогонь о той пашить, таку співачку покарать на горло, та це ж не що, а пісню задушить. Тому дівчину було виправдано, а суддям висловлено догану за такий вирок, адже смерть повсюди, а життя одне. Іван підбіг до Марусі, а вона не могла зрушити з місця, і не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач вмерти не дали. Розділ шостий. ПРОЩА. Від таких страждань померла стара чураїха. Залишилась Маруся сама самотою, усім чужа. Стала схожа на причину, чорна і худа з порожніми очима. Пішла Маруся до Києва на прощу, бо нічого вже дома її не тримало. По дорозі зустрілася з мандрівним дяком, який вирубав їй палицю, щоб було легше йти. Здавалось би, чужа людина, а як розчулилась Марусиним стражданням. Та є печальна втіха, дали бі комусь на світі гірше, як тобі. Дяк розпитував, де саме живе Маруся в Полтаві, де шаблі там не ржавіють у коморах, і кінську збрую миші не гризуть. А як співає дівчина оця? Маруся не призналася Дякові, що це він говорить про неї. Так і стали вони мандрувати разом. По дорозі дяк розповідав про місця звитяги козацького війська, де наливайка віддали на мученицьку смерть, столицю Вишневецького, уперся з холодними очима, що Україну перетворив на руїну, залишивши по собі спустілі удовині села. Маруся заспівала пісню про байду Вишневецького, виявивши дякові свій чудовий голос, хоча вона ніде й не вчилася. Дяк роздумував про те, що хоч і багато вчених людей, а історію України правдиво написати ніхто не може. А хто напише або написав велику книгу нашого народу? У порівнянні з римлянами і греками, чию історію пам'ятають усі, й говорять про руїни Трої, історія України, які б страшні битви на ній не були, так і не описана для нащадків. Історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями і невільницьким плачем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва. Злубен. Сам Дяк зібрався писати таку історію, але по дорозі в нього вкрали торбу з написаним, а починати все заново пізно, бо він уже старий. Довго йшли подорожні, скрізь зустрічаючи біду, злидні, непобілені хати, голод, і часто їх не пускали переночувати в хату. У того діти, в того породілля, у того баба хвора на печі, бояться люди». Мор іде з поділля, дарма у вікна й стукати вночі, Зчерствіли люди від всіляких лих. Довелося ночувати на кладовищі, адже живі-живих Марусю убивають, А мертві зроду не зачеплять. Далі по дорозі зустріли Маруся з дяком людей із Волині, Що втекли із вимерлого від голоду села, І тепер лежали-помирали із свічками у руках. Нарешті прийшли до стольного граду Києва. Але то вже було мертве місто, спалене литовцями. Дзвіниця мертва, обгоріли крони, і все німе, і гори, і поділ, покинуті, попалені, похмурні стоять двори, базари, винокурні». І дяк розповів історію зруйнування Києва. Печорський архимандрит Тризна сам віддав литовському князеві Радзивіллу ключ від міста, аби тільки той не руйнував священне місто і священні храми. Але ні Радзивіл, ні Потоцький не пожаліли міста, і три дні, три ночі Київ пломенів. Довелося Марусі в соборі із випаленою душею молитися на попіл ікон. Ішла на прощу, а потрапила чи то в Содом, чи то в гомору, Але у спаленому місті життя потроху відроджується, люди потроху господарюють, тому треба терпіти і сподіватись на краще. Коли підійшли до Лаври, то ворота вночі були зачинені – але важко розібрати, де прочане, а де волоцюги, тому довелося чекати ранку. Уранці дяк водив Марусю печерами і показував мощі святих. Лікаря Агапіта, художника Олімпія, літописця Нестора, що лишив нащадкам працю свою горду, бо він писав і в келії сидів, а я ходив, і в мене вкрали торбу. І тут дяка сповнили сумніви. Чому на них молитися я мушу? Хіба оті, без німбів, без імен, на тій дорозі в Київ із Лубен, або оті під лісом із Волині, хіба не більші мученики нині? Несправедливо, що хтось гинув у битвах, а хтось спасався на горі Афонській, та ще й це назвали подвигом. І вийшло з дякового порівняння – що героїчні діяння на війні значніші за життя великомучеників, ненароком нагадав дяк Марусі про страту її батька Чурая і матери Негоре то жінка та, хорунжого чи сотника, що під стовпом лежала нежива, то можна їй про Симеона столпника, що на стовпі мережи кружева Переночували на дворі на сухому листі А вранці дяк розказав Марусі сон Буцім то вона варила вареники в керниці І ловила жовте листя друшляком Жалкував дяк, що так і не звив свого родинного гнізда Хоча в молодості його й хотіли прикрутити при гальці Та він утік, а потім хотів одружитись із однією польською панною Але вона не стерпіла, що він говорить по-хлопськи та й передумав Колись я жив Тепер я розминаюсь з людьми З лісами, з небом І з життям Бував я скрізь Душа у мене боса Пройшла тернами множества земель Але не був би він такий самотній Якби зустрів колись таку дівчину Як Маруся Багато людей прийшло до лаври Молитись про відпущення своїх гріхів Поминала й Маруся Попелом розвіяного батька і матір, що звела я у труну, і Григорія. Ішов дощ, і дяк захворів. В життя приходиш чистий і красивий, з життя йдеш заморений і сивий. А наступного ранку дяк зник, залишивши Марусів подарунок тернову хусточку в червоні квіти і мудрі слова: Комусь на світі гірше, як тобі. Розділ 7. Дідова балка. Дуже спустіло місто, збезлюдніло, залишились самі попелища, позаростали рутою руїни, історія Полтави, постійні облоги й часи козацької звитяги. Узимку місто вислало Івана Іскру і Лиська Черкеса чатувати ворога. Ніде нікого, тільки куриться димок у дідовій балці, де живе самотній дід-галерник, що був 20 років у неволі. Тепер він стругав людям посуд, різні ложки та миски схожі на малесенькі галери». Розпитував дід про Полтаву, про Марусю Що в ній наче щось навіки проминуло Прийшла і спрощі дивна і гірка А ті відповідали, що дівчина ні з ким не хоче розмовляти Може в неї і сухоти Козаки хотіли порадитись із дідом, бо він їй був наче батько Чим можна зарадити дівчині в її самотності Але той відповів, що ради нема Іскра хотів би жити з Марусею, адже ми з нею рідні, ми одного кореня, мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні й невпокорені, і матері посивілі от сліз, ми з нею діти однії печалі. Нічим не зарадив галерник горю Івана. Також відмовився перебиратися десь, адже сподівається, що старого діда не повинні б зачепити вороги. Розділ восьмий. Облога Полтави. Уночі польське військо підступило під ворота Полтави, а вранці пушкар отримав універсал про згоду, хоча поляки й так пощипані війною і мають мало харчів, що коли підуть наступом, то місце цих подій не свідчить проти них. Важко було погодитись віддати Полтаву останній острівок свободи без бою. То це ми стільки вибули війни, щоб знов сюди вернулися вони Щоб у Полтаві, полковому місті, стояло шляхти на кутку по двісті Тому вирішили, що якщо зараз не піддадуться ворогам то згодом звідси й вдарять на них. Війт боявся пускати поляків у місто, щоб вони його не повісили, а Вишняк викликався йти послом до шляхти. Пушкар стояв на тому, щоб усе розв'язати спокійно і без крові, Стоїть Іван Іскра на валу, дивиться на велике вороже військо та й згадує самотнього діда Галерника, що скрізь його хату не одна війна пройшла, а ще забуту людьми Марусину хату, засніжену заметами. Маруся не ходила вже до церкви, від усіх відсуралася, усе кашляла, бо захворіла на сухоти. Проживала дівчина своє життя наче хмарка, як осінній лист». Іван пропонував Марусі одружитися, адже кохав її, але дівчина відмовила. "Кого ти любиш, Іване? Мене свою пам'ять. Красива я була, правда? Схожа на свою матір. Смілива я була, правда? Схожа на свого батька. Співуча я була, правда? Схожа на свій народ. А тепер моє обличчя зведене судомою болю. Вмираю від сухот." Сама від себе вже вмерла. Але Іван наполягав на тому, що й тоді, й тепер кохає дівчину. І не треба змовин і сватів, щоб просто разом жити. У церкву підем, піп нас обвінчає, весілля справим, пушкаря позвем. Як не полюбиш, в мене вистачає на двох любові. Маруся не могла повірити, що вона, отака понівечена і гірка, може принести Іванові щастя. Тому побажала Іванові зустріти хорошу дівчину, бо її життя – руйновище любові, де вже ніякий цвіт не процвіте. Перестала Маруся співати, сама так говорить, так і живу без голосу, німа, пісень немає і мене нема. Маруся картала себе за те, що це вона звела матір у могилу А тим часом Полтава була в облозі Вороги рубали прадавній Пушкарівський ліс, щоб зігрітися при багатті, Танцювали полонез, а козаки все дивилися і не могли нічого вдіяти, щоб не порушити мирної угоди Хоч і довго тривала облога, а перед Різдвом навіть куці вичорниці влаштували Такий святвечір, що немає куті а вранці після Різдва загарбники знялись тихенько, та й у степ безмежний, бо скрізь по Україні піднялись повстання. Розділ дев'ятий. Весна і смерть, і світле воскресіння. Весна принесла відродження природи, радість і надію людям. Але угоду з поляками скасували, і вся Україна знову опинилася у вогні. Маруся за стільки часу, хоч зраділа зеленим травам та напівголодному великодню, хоча сухоти є сухоти, їй щоразу все гіршало, уже от кашлю в грудях все зболіло, то в жар, то в холод кидає, а солов'ї чогось, як на весні, самотнім добре, жодної розлуки, сухотним добре, гаснуть на весні. Але єдиний жаль огуртав Марусю, що вже не могла співати. Приходив Іван, мовчки попрощався, бо мав вирушати в похід. Коли виходив полк, Маруся стояла край шляху, проводжаючи козаків. Моя душа здригнулася словами, співають пісню, Боже мій мою, і зелененькі барвіночку, і не плач, не журися, і за свого миленького Богу помолися, і про того козаченька, що їхав за дисну, рости, рости, дівчинонько на другую весну, і про воду каламутну, чи не хвиля збила, і про ту дівчиноньку, що вірно любила, і про гору високою, і про ту криницю. А якось дівчата заспівали Марусину пісню «Ой, не ходи, грицю», і їй аж дух перехопило. Що ж мені кричати? Які мені сказати їм слова? Дівчаточка, дівчатонька, дівчата, цю не співайте, я же ще жива.